انفاق منال ایمان الشریع والتصديق بما جاء به من عند الله عز وجل والاقرار به مولانا دغه ایمان مستلھا تعریف کئ ایمان مستلھا خدایته و اشاره تصدیق به کل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله اما دین زرور اجمالا فی ما وله ما اجمالا وتفسیلا فی ما وله ما تفسیلا دا ما سلامکه دیرا شیو د دین رست پکې سن خلق بیا د نورو چیزونو اعتبار کړي د خلق د اقرار اعتبار پکې کړي سن پکې دا عمل اعتبار کړي لہذا باسته اتفاق ته امت نه پد غداري پیاوسته په پيلا بین العلماء راغلې دي نذکدا خبره دي مقام چې په مسل و ایمان کې لږ مسلک دي لږ مذهبوري ايو مذهب په دې کې اغا د فقهاء کرامو ده فقهاء کرام, کرام فرمایي وې ایمان عبارت ده تصدیق نہ مال اقرار شرع اقرار نہ ایمان عبارت ده تصدیق مال اقرار خو اصلي جوزه ده تصدیق ده او باطش وا اقرار ده کله استعمال ده شخوتم لري الا من اکری هوا قلبه مطمئنن بالایمان د دې پنځبانې د فقهاو پنځبانې طاعات او اعماله مطلوب په شریعتتي په شرع دا مطلوب دي او دا مقصود دي او دا مطلوب دي دو مسلک په دې کې د اتم تعلمینو ده مسلک د دا متکلمین او داده چې ایمان عبارت ته د تصدیق نه به شرط له اقرار اږي اقرار تا جزو د اقرار تا جز نه وي به شرط له اقرار شرط نه خارج د شینې نو اقرار ورنه ستو د دې پنيز dane هوما اعمال مطلوب په شریعت ته اعمال مطلوبہ قص شریعت ته در ایم سلورم پینزم در اوڑا مسلکت دی او محدثین و معتزلہ و خوارجو محدثین خوارج دی دری واروائی چی ایمان عبارت تی ده اقرب عمل به او تصدیق بالجنان تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالا ارکا دا درې واړه اجزای ایمان ني نو ایمان عندهم متذب او يزيد وينقص زیادت او نقصان پکې راضي البته د دې فرقې 300 قوم څخه او فرق شپې اغه فرق بینه موندارې چې د محدثین کرام په نيزه ایمان عبادت تر درو ری نه دای اجزای خپل دې اجزا او کې اصلي جزء تصدیق دي او دانور داسې اجزا دي چې دي تا غیر اصلي لکه څنګه چې په بدن کې او جوز سرد او زړه دی ده ده او جوز لاست او وغد او پیری د ماجزاری دغه ماجزای خدایي اجزاء او مووین که څه فرقسته اوسنګد توانه دا یو دا ونی ویښته دام دا ونی جز دی یو دا ونی څنګه دام دا ونی جز ده خو سانگی دی خو څنګه تی نه کټ شي ونی چی ویخه کټ شي او د محدثینو په نسبانه تاریخي عمل فاسق دي او د ایمان نه خارج نه دي اپ هغه یو جره انتخاف په ایمان کې راځي کی تصدیق دي په دینورو کې په انتخاف په ایمان کې ناراض پاتشما صلده معتزله واغي خو وا ایمان مرکب دی دې عمر اسلام تا ناخدې نسبانه تاریخي عمل نه مؤمن دي نه کافر دي مومن خو ځکه کانه ده کې یو چوس پکېلار شپه انتفار جو سره انتفافه کول کې راځي نو مومن خو نه دی او کافر دی نه کافر امر نه ده ځکه کوفر جوهودي حق و انکار حق توه دي منکرین تکت منکری حق نه ده مرتکب ده کبایر منکری حق نه باتشو مسله در خوارج او هغه وایي دي مؤمن نه ده ځکه دا عملونه که پکې انتفار جو سره انتفافه کول کې رالګا مؤمن نه ده والبت کفر د کليان کفر انداو د عبارته على عدم ایمان زکه کفر د وی په نيز باندې عبارت دا دا ده د هدم ایمان نه د مؤمن نه لري زکه مؤمن نه ده نو کافر شي دا څو مسلک لار بينځه په کوم مسلک دا مرجعاو ده مرجئاو ده مرجئ واي وای ایمان عبارت ده, ده تصدیق نه فقطه اگر که پجبه بانی انکاری او حرش ده چی اگر صرف عبارت تیره چانده تصدیق نه ده دی پلیز بانی ده اعمالو ایس حیثیت نشکه اعمال مطلوب که شریعتا ندی ومسلک ده کررامیو ره کررامیو ره و ایمان عبارت ته د اقرار نه په دې خپل باندې چې سره ته وکي اقرار پزره کې چې هر څه خو چې په خپل باندې شي شي اقرار وشي دا خو بلکل عجيبه شان خبره کوي دی خبر ماجیبه کوي داتې نوراند ډاله ماجیبه کوي هغه داوا دا والا خدا عجیبه خبره کوي مرجع چه صرف تصدیق نو دا دمره حکامات شریعت محمل لیسا نمو عطل پاسی شو عدیو صرف اقرار نو امینننا سی من یقول و امنا باللہ و بالیوم الاخر هم من مومنین اقرار فاغیل دا سو مسلک شو عتم مسلک دا جہم صفان دا جہم یود د غدا داو دا اغیو دا دا دا دا دا دا دا دا ایمان عبارت تیر معرفت نه فقط ایمان عبارت تیر جانا چپه دې ځکه ماره پاتره شي اگر کټ دې نه راغله نو د دې پنځ باندې د دې پنځ ابو طالبو دا مسلمان دي او ابلیس هم د دې پنځ مسلمان دي ځکه هم ماره پخسته نه هم مطلب دا بعد معتزله او دې غوي ان ایمان عبارت ته د اعمال نه فقط اقرار او تصدیق نه فقط اعمال او لثم مسلک د عبد الجبار معتزلی دی هغه ایمان عبادت ته ایمان عبادت ته د اعمال پردي او ادا عملونه کړه عملونه فرض عملونه د دینه عبارت او تعبیر دی من دل تک چومکه دمو دلیمینو نا یو کسیو همبره د دې مسلک را تغور اخګاری د تا علم کلام کې منګاباس کو نو اوبه وايي چې ایمان عبارت تر تصدیق نه خو د شرط الاقرار به شرط الا اقرار اقرار ورنه شرطه شاری د ایمان عبارت تر تصدیق نه تصدیق به عبارت په دې باندې من شرط بلا دلای چې ایمان عبارت تر جاء دته د ویتنام ساري داس په او سودلایلوایم اجازه ده کنه څو پوره چې محدثین کرام دي اغی مای بخاری رحم الله چې کتاب الایمان کې شروع کړل تا په ته اشا دلایل راوړنی د قران نا د سنت نا د اقوال داولم دا ذکر کوي چې ایمان مقبب دی اعمال په چې داخل لي او عبارت دی رپال نه اقرار نه او د د اقرار ف او د عمله او ت په نه مقبب دی نو د دپاره ډیر د لاغ د لا او منږ جمله یو سه جوابونه کوو دغ به کې کل یو جواب داې چې ستاسو چې کم د لایل یاخ ډیرر زیاتې که نه هغه ټول ه ارځه کې وایز ازداد وایز داد وایز داد هغه ځکه خوراغری دی داینه جمله من یو سو جوابو کو یو جواب داینه من دا کوم چې ان تکي زیادت په اعتبار د مؤمن بيه سره ده په اعتبار د چا سره ده هغه ایمان کې زیادت نه راغلل مؤمن بيه کې شي شهرغل نه زیادت راغلل اوبنده ساکانه بیا پنځل شي بیا شل شي بیا دا شي چې مؤمن بيه زیاتیږي نوی آغا ایمان زیاد شو حالا انکی ایمان زیات زیاد آغا موامن بیسی شی زیاد شی دوی مداره چلتا چکم زیادت او نقصان ذکر کی گی نو زیادت او نقصان اسی مجازن او تا ذکر کی گی ورناغین مراد قوة زوف تا یقینا ایمان کې دی چاپ ایمان که قوتی او دی چاپ ایمان کسی شی نو آغا او عبارت رجانا تا رجانا د قوة او دا نه د عبارت تا اور دې ځای کېایا مرګریدا او مجاز سره خپل مجاز او کومه یې جادو نه اسوابه هم کې ازانې کې سوای. اته مجاز څنګه کې بیا چې کټو کې داګو ته ټوله پکې وماندله. اسوابه خدای ته وي ګنا ناصر د ګتینال ته کې مجاز کې خو از دې زین کېم چې شېره مجاز جناص قرآن کریم کې ور ډېر مجازات ديشت. وینلا دا خبر بیا کوفا او دای نه خونداغه جاوونه علماء کرام هم توګه باندې کوي پاتشا د متکلمینو د موخفه چه ایمان عبارت تر تصدیق نه نو د دې تر بلاد له اله په خبره باندې مثلا اول دلیل د دې داره کریم کې چمګه ګورو نو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اعمال الصالحات شپې په ایمان باندې دا عمل صالح په ایمان کې د داخل نبی آبا دا لکا جا انی زیدن و آیادن دا نو بیا به دا کلکل دکه جانی زدون ووا یاددو دا صحیح دی نو چې دا صحیح نه دی نو بیا په کارزاره چې دا اتفون صحیح نه نو معلومه سر دا خبره چې دا اج دا پ ایمان کې دی وللیکه جز نو بیا به اتف نه کې دی که جزوی نو بیا عطف اتف نه کې دی دو مخ عقدہ چھ قران کریم کہ ایمان د عمل صالح د پار شرط تومن عامل صالحا وهو مؤمنن وہا نو ایمان د عمل صالح د قبولیت د پار شرط تے او شرط چھ خارج نشین نو پتہ لگے دلہ د عمل صالح او ایمان کو شرط او موجود تھی نو شرط او مشروط کہ دا تو پہلے شرط داخل نداس تو پہلے چھ کہ مشروطہ پر شرط کے داخل ندایت دا یو خبر خلق نشی کولے نداس ویم دلیل چھ دمن پہلے خبر بانے چې اعمال صالحه په ایمان کې اچا درامدري زمنګ د پاور په دې ما صالحه ده چې قران کریم کې د ډیرو مرتکب د ما چې او دی الله اطلاق دی ایمان کړی وین پوه پتا مینه المؤمنین اقتتل ګور پوه پتا مینه المؤمنین اقتتل دالو قتل کولو او یا یو ال نبیانو خوته علیکم ال اے مومنانو پتا سکے ساتھ پر ایسے ویلے اللہ تا اللہ تا اللہ مومنان ویلی نگورہ مومنانو تا اللہ تا اللہ ویلی او اصلاح دی معاملات سکے اس کتے ہوئے بھی اللہ کرین نے اس پر اطلاق مومن کیا ہے معلوم ہو گیا چی اعمال داخل نید یا خو تارک عمل لین چی تارک عامل لین نگو تر مومن اطلاق پر ہوالے چو دادر ایم دلی زمان دا پارا سلورم دلی زمان دا جو ویله توبہ تن سہی ایمان وره الله توبہ واسه د توبہ چه سره واسي و خامخاسي نه دینم پتاوره کیدره چا تاريكه عمل نه بیازم الله تعالى اطلاق بچا کول نه مؤمنه نو دینه دامه د وشه چه اعمال صالحه په ایمان کې داخلي داخله نه دي تاسو د لایره شو سره بین ذم دلیل زمنګ د باردارې چې د ایمان مقابل کفر دې کوفر نه لري اپ کوفر کې نه اعمال ادماسيات د پکې اجزالي نہ نو چې په کفر کې معافی اچاني دي لکه ایمان کې د عمل څنګه اچځي شی. د شپه د برابرې فتنه لګي د په کفر کې معافی اچاني دي نو چې په کفر کې معافی اچاني دي نو په ایمان کې د عمل صالحه څنګه اچځای شي د شپه د هغه رخصی مو د د د مقابل نه لګي ان ته عمل سیئ دي نو دلته عمل صالحه اچاني دي دا شو 15 دلیلې دلیل. فقمبل دلیل للفریم عن دارک دګم دلیل پدی باندې دا رې چې کارپرانوب رسول کریم فرمای ایمان راوړې اړېبوي ایمان نه راوړ اړېبوي ایمان نه مونږه ایمان نه راوړ نه اړې خجل جاهل خلک کو او وی چې مونږ ایمان نه راوړ معنا دا و چې تصدیق نه کوو نو کافران ته له لغتو اګیم د دې خبره نه دا فهمول چې دا مونږ ته تصدیق خبره کوي دا چا خبره کوي مونږ ایمان نه راوړ یعنی تصدیق نه کوو نوچی تصدیق ننکو دام پا دیمان در ارد کئی تی اعمال سالحات سنه بی اعمال پا کتاج زانه بی ایمان نبا ام دا تصدیق پا لی گی زکاقی عالمین در لغتو او جارک په انکارو پا خوبات اولا چې من تصدیق نکو نبا دا سو در ایره شش پا دلیل داره چی دا مکی جون که خودیر کم شو شیو اعمال خوطول با مدینی جون کسی شیری اعمال آغاز شروع شي لکه په مدینې جون کېري او ایمان تذكيره ایمان مهنت په ماکا کېو انان کې اعمال پخندې کېري په مدینې کې د نه پاره کېدل لا چې ایمان عبارت تر تصديق نه ایمان عبارت تر چا نه دا عمل خوستو ضروري شي د اسو دلیل راشي اتم دلیل زمنګ سردارې قالت العرب امننا قلنا تو من ولكن قلو اسلمنا امننا جراغلي کاسا دا سد ورود مال غنیمت په خیال باندې راغلی او یی قاله الاعراب غاراب نه را الله تعالی تو پیغمبر ته دیسه تاوه چتا سیمان نظر اورول ولیکن کول او اسلام نامانټ کیموه اسلام نامټ کی البته تاسویر شي دنه پتا راګلله چې دی په امام کې شي نه هم داړه د حدیث جبريل په دی باندې دلالت کوي چا د مل ایمان او مل اسلام نو اثر ایمان په دغې په تعریف کې پخپلا دما واعتقاداتو ذکر شویل او د اسلام په دایره کې د اعمال صالحو او تذکرې شيرا نو حديث جبریل په دې معنی ځای ل دی او د ترمیزی او د بخاری او د مسلم حدیث دی دا غوینه پدغه کې ایمان او اسلام په منځ کې څه فرق دی لخن د دلیل زمونږ باردار دی لسم دلیله چې الله تعالی هر د کې د ایمان نسبت ذات کړه لورای چې كتب فی د په ظن کې ایمان دښکړې ده اقول او دشي ولم طمن قلوب ځنه ایمان نه دراوښ نو نسبت نسبته ټول دې غته کیږي اته دغه نسبته کیږي نو په ځکه ايمان نه په ځکه تصدیقې نو معلومه صدا خبره چې محلې شېره اګه زده په ځکه کې تصدیق نو ایمان عبارت تر تصدیق نه یو لسم دلیل پر باندې نه ده چې کوم دا, دا جنازي مسته فمن توفیتو منا فتو تو علی ایمان وا من احییتو اسلام نو انت ګور اسلام ذکر کیږي د حيات ځکه په حيات کې خلک اعمال کې اعلی نو انت کې اسلام ذکروي او ابل دې کې وفات په ایمان باندې کېږي اعمال سپني شي کوله نو پته ولا کېدل کېږي الته نو د ایمان تذکر الته کې اوبه اسلام تذکر د حيات سره دا په دې باندې دلالت کوي چې ایمان عبارت تر جانا د ستېکنا ايمان مراقب نه لري د روشن دلیل په دې باندې ده چکه ایمان چرته مراقب شي نو دوی ایمان واجب ځای کنا نو دا نه تاسو کوم درې ایمان اجزای د دنیای ک ځای خارجیای وای دا د دنیای او دا ځای ځای خارجیای وای اځانی نه په یو هم لږ په کولم هم له ګدا په قاعده او دې کې ال عمل تصدیق و الکیه تصدیق عمل و الکیه وس څنګه ځای د دین هم نه دي او ځای خارجی هم نه دي ځای خارجی او کله کې په مجموعه کل هملی کې پاریونه اذیک الایمان به هی النعمت تصدیقه ایمان خط تصدیق دداوی لیکی ایمان نو دلته خود جوزه خارجی عمل په کله خارجی باندې وشو جوزه خارجی عمل په کله خارجی باندې وشو نو نهه اجای ذهنئیه او انا اجای خارجی شته نو کوم شی کنا اجای او انا اجای خارجی او ممکن وی ګو د خبر وانه چې څو بداست سوال کوي شيء ما ما قونيده كيف نده او كل ما له جنس فله فصل وكل ما له جنس وفصل فله حد وكل ما له حد فله اجزاء تغلب هذه الاجزاء جوابنا ان ماهيه المركبه تحت المقوله راشي ماقوله او جنسي تحت المقوله راشي ضروري ان تش ماقوله او جنسي سبا سبا ما تداموا اي كذا نقطه تحت العرض غل عرضنا لنقطها نعرض الجنس وكل ما جنس فله فصل نو تا بیا دا کومه سره دا خبره کوي نو فما هو جواب کات ان نقطه راغه به جواب زموږه ریچا ند ایمان نو واره حال دا دوله ما دی باندې ویلا چې ایمان څه شیر ان انشاء الله دې کې بعد یوه نکتی نو ان شاء الله زی زی سره واي چې دا خبره ما پر خو چې ایمان دیاته او کم راضی او ک ناراضی یجماری جواب نه آی تور کا ان شاء الله عزیزہ آی کبا خبره نیما روس تک وو اوو تصدیق و معجابی من عند الله تعالی یعنی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معلوم دی ضروری مجا ترسل کرین طرف از اللہ نا اجمالاً تصدیق کافر ہے زکائی پڑھ نو کافر دے کافر ہے د ایمان نا اوتن دے کتن دے درجہ ایمان تفصیل نا یہ صحیح ہے بل تفصیلی دے اور ان کی در علماء منان دی صدیقی علامہ نسفطوری مانی دیو ام مندے مگر لو غوی مومن دے الا حساب لوگ شری مومن دے زکہ دے مخدا اخلال توہید سره کرن دے زکہ اللہ سره نور مانی اتی اشارہ پدی پون او ما من اکبر اللہ الا و مشرک ایمان در او اکثر مگر بھی شرکی ایمان کے ہوتے ہوئے بھی شرک کرتے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سانے مانتے ہیں اور اللہ کریم کی صفات بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرکات تیارات ای سر نور شرکامن نو و ما یو منه بالله و ما من اکثر بالله وهم ول اقرار به اقرار و پچای مگر تصدیق د شرکوندې چې هغه ما د شکور د سره لرینه دا بس د په په هاولې هغه ما چاول او اقرار احتمال لري لکه په حالت ته اقرار کیږي فین قله ک شکوه کلهونه باقی کیږي تصدیق دادہ پر سوال لسوال داره چې ته ایمان عبارت ته د تصدیق مال اقرار نه نمو درې راست کې کې ودې شي دای ته شي شي نا تصديق یې ختم شي ختم شي مې غواخا تصديق یې ختم شو کنه جوابداري چې ختم نه دي ختم دي ته وایي چې داغه یو معارض مقابل به سوینه تعزیر شي ازره یودې شونه یو معارض مقابل د تصديق خو ظاهر شوه نو له هاذا د دې وسم د دلیل کډی شي باسي د وسم د دلیل کډی شي خپل نام باقی ده په قلب کې ا د ظهور د حصول نه رغل زما یوځو اوب زه زم ځم دي درشې کړلې چې نه زهول لا غل نه لکه یوولم بیک انا واستاسمر ایلم دې هغه وخت دې کم وشه دي بلکې ته بو سنت راکایمه بیا راځي نو دې ته سویلې کېږي زهول ته حفظونه که کنه نو مثلا که فرض کوو خو یو که حرفی تا تارو تورا قران کریم یاد دی او یا یاد دي رب یاد دي فرض ختم کړو یاد به د که کنا خو بیا چې شروع شلې بیا دا پته لګی د دې توې زوهول عاکل څه راځي دا ایمان دایمان په زړه کې له خوښی شه راغله زوهول اا اصفونه منو شارع ګردول دغه مقطع هغه چې پهغه باندې مایوسه نه دا دغه حکم د باقی کې گویا کې دا مومن مؤمن نندا راځي چې ایمان یې وروړې په یا په مازی او علامه تر نه موجود شي ولې زی دا چې ذکر شي دا غره دي چې ذکر کږي ایمان تصدیق او اقرار دې د نماز د بعض علماء دی فقها و دي او مسلک دا ادا شمس الرحمن او طفر الاسلام علی البدوی رحمهم الله دې دواره ورا کړل جمهور محققین و چې ایمان عبادت دې تصدیق په القلب نه وا اقرار خو شرط تیر اجرا ده احکام د لپاره په پا دنیا کې لماده دې د وژن چې تصدیق قلبي امر یی باچې نه لا بودی دې د لپاره دی, دی, دی عالمین دکوم څنګه چې رسو نه مانی په جواه نه مانی مدا الله پلیز مؤمن دی اگر که مؤمن نه ده په احکام دنیا کې مړې کا اچھا چې اقرار په جې به کو دښتې ولیکنه کو دا په ناقش نه دا مسلک دا به منصوري مصنوعي دی او دا متکلمینو دی خصوص معذب تلزاله کده دی خصوص ته دی معذب دی یره مؤمن دی کی ایمان عبارت تر تثبیت قلبی نه او الله فرمای الا کذوب فی قلوبهم الا ایمان وقال الله تعالی وقلبهم اطمئن بالایمان او وقال الله تعالی ولمایکل ایمان فی قلوبکم پس نسبت چاته شعر حضرت وقال النبي اقصد کی تصفیق رسول کریم فرمائے یا اللهم ثبت قلبی الادین او رسول کریم صلی الله وسلم وصامت او صامت رسول کریم صلی الله محبوب او ډیر جه اثرتا اگران ډیر ګران ورتا گران په دا جمعه او خبرې کولې ناสาวه هغه ویجرا څو خبرې کوي خپل اندلې بیا ته غواړولي اوی دا شورت څوک وي د جناطي وای کتل څه دی لیکیناسته حضرت عمر پڅه تا مرضی الله علیه ویار among د کډا کارو په رسول کریم دی لیدلې غرام د شهابوس نه څه یعنی مطلب هغه وته وله نه رسول کریم صلی الله علیه و سلم ته راغرانو حضرت او سامره الله تعالی تر اوسه مې نه اصل کې د حضرت رسول سلم نه څه و ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم متبننه <متحدث> څو سر سپین ساړه عادت ته تور ساړه دای شي یو کریم صلی الله علیه وسلم راغ ورک مبارکې سره قاعده عائشه به به تو یار الله ان دې خوشاله بیا یو راغلی ترغله د بخاري ری واسه کاټشنا ترغله بیاغه د او زید او احمد واره راته خو پیخ خارې دی بیا راخ دي مطلب دا ریک دي نو زه خوشاله شوم چې ما د خپتو او چې حلالي به چیرې د خلکو که 기대 یو ټول خپل پیرمایشت نه د کېرې شي بیا سم دا خبرو کوم زغر خوشاله شوم نو سمره د ملتونو صلی کریم صلی الله علیه وسلم یو جنگ ته لګره اپ خپل باط رسول الله صلی الله وسلم هغه جوه یو جوانه قبيله ته لګلی و موږ ور فرجا وګه چې څنګه مو کوه ا موږ د شکاس ور سره سړې په چې کم زمون صحیح ته زمون تا کا سړې وګره شي ا به دا قسم کار وکاو وی دا شکار وکاو وی ا منګ د دوه کسان په اړه غالیب شو چې کله منګ په غالیب شو منګ هغه ویلا لا اله الا الله محمد رسول دا شو غلب و ما په کفو با سمایدا دې یې نه ادا کارو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته و چې تا آیا یا وصاما اقتلته بعدما قال لا اله الا الله وددين رشد تم وقلت یا رسول الله انما قال خوفا من الصلاح وېدا خدای نرسری کریم صلی الله علیه وسلم ورته حلا شط قلبہ تاول نرسری کړه جړای دیونه سری کړه نژړ کې خوڅي تصدیق کانو پتاول کړه چې معنی عبارت تر تذیفه انه په ایت په ایت کولتا کوی ا منه م ایمان درځیت تا ویل کېنه حلل غطونه مارنه په فهمای دنه مگر تصدیق بل لسان اهل عرف کو دیته وی چې جړای په خلو وي زموږ انبي کریم <سلام> صلی الله علیه و آله اصحاب غریبم سفر کو د مؤمنه په کلمې نه شهادت او حکم با تو ایمان په غیر د استفصار نه هغه چې پزلوکي یو کس تر هغه ځو مؤمنه رسول کریم صلی الله علیه و آله مګیا دا نشته چې ځکه ایمان شته کني شته معلومه شوه خبره چې ایمان اقرار بللی لسانه کوي قلت مو خفان شته پدې کې چې مودهبر په تصدیق کې عمل د قلب دی عمل د قلب دی ولیدا په عمل د قلب ضروري قلب خبره اثباته چې تاسو څنګه شي ما دغه ابره نام داغه پخله باندې اوه نو عمل د قلب هغه ضرورتونه دي ولې در عمل د قلب خوفته نه لګي ترڅو پوره شي پخله باندې وایلی نه نو د دې د وژنه منډه کلی وایي د تصور کاه اته یعنی عمل د قلب دي عمل د قلب ته تسلګي د دې چې پخله حتا کمنګ فرض <تصفيق> کو وضع د لفظ تصدیق دی او معنا د پاره یا ای وزک دی او معنا د غیر تصدیق قلبی د پاره نو حکم نکي یو قسم د هله لغت نا نادو ورث نه چې متلفس په کلمې د صدق ته دی مصدق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي مومن مؤمن به شي به پدا اې معنا نه ډېر سختې خبره وکړه دا تصدیق او د ایمان تصدیق ثانوي ده نو وس کثافت د پختو په خلوص کوی او د د ایمان د خبری نه تعبیر نه د دین تعبیر نه یاد صدقتو لم محمل واخل د تشریع مسلمانۍ کې نو که صرف دا اقرار دا ایمان په صدقتو د اقرار د بارا کاټره یا صدقتو محمل کا نو بیا خو پکړداره کې پدین مسلمان چې پدین مسلمانۍ ویني پتاوري کې دا صدقتو اغدیجه کې تیرادي د هغه نه تعبیر نه ایمان ی عبارت ته چارش هذا هو وجهنا سيدنا في بعض مقرين باللسان سنة خلقه فخلوه بيلي والله إذا رغزنا ومن الناس من يقول عمنا بالله وباليوم الاخرى وما هم نالله مؤمنان نايا هذا فخلوه بيليل أنه إيمان عبارت في إقرار فقال <سؤال> دارک دینین شیعلان کدی مومنه اندری او قات العرب ومن قلنا تؤمن ولكن قلوا اسلمنا اسلمنا تکوای قبل موای انشاء الله تفصیل باس کوم جیمان اسلام مانته फरक تا سوال هر چي موقر به لسان وحدو دې مېش لسان شته بدخ خو نه ویلی الله مانم دا مومنده کولو بعده واجب کې احکام د ایمان ظاهرا په دې کې ما بینه او و الله تعالی دې داخله کوئی جس نے اقرار کیا وہ مومن ہے ہم کہتے ہیں ہاں وہ مومن ہے لغتا لیکن ہمارے اپ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ فی ما بین ہوا بین اللہ عزوجل اس میں اختلاف ہے اس میں وہ اختلاف ہے کہ اگر اس نے اقرار نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی وہ مومن ہے عند اللہ اس میں بات ہے اس و بعد دی بہ حکم کو ایمان چوچ تکلم کو کلمہ شہادت کھڑو حکم بہ کو کفار المنافق مدادلالت کے اعلی قدر منچ کا کی کی کے ایمان کے پھیلنے انسان اذن ادمان کې ماندا چې سړي تصديق به پزړ کړي او خط اقراري کړي په جواب و مناهو مانانه یو سره د ګم سیب دي سره ګمبه نو د ایمان عبارت تر تصديق نه کټوي د اقرار نه اقرار نشي کولی هغه به دې آسیا هغه هیڅ نشي نو معلومه شو دا خبره چې مان عبارت ته چلا د تسلي مظاهر چې نه لري حقیقت د ایمان مجردې کلمره شهادت هغه چه ځام کړلې کراميه